Slut ögonen och sätt dig bekvämt i stolen. Börja med att rikta uppmärksamheten mot dig själv i rummet. Tänk på dig själv i rummet och notera på vilka sätt du kommer i kontakt med det. Du kan reflektera över hur det känns att sitta i stolen, hur golvet känns mot dina fötter eller tyngden av dina händer i knät. Ägna en stund åt att förankra dig i nuet genom kontakten med rummet. Flytta nu uppmärksamheten till din egen andning. Känn efter hur andningen känns i bröstet eller mellangärdet, i munnen och näsan. Koncentrera dig på hur andningen känns precis nu och använd den för att förankra dig i det pågående ögonblicket. Din andning är alltid med dig så du kan använda den för att påminna dig om att vara uppmärksam på vad som händer just nu. Gör en kort paus och fokusera bara på din andning. Vidga nu din uppmärksamhet till de eventuella kroppsliga förnimmelser som du får. Gör en kort paus och tillåt dig att bara observera reaktionerna i kroppen utan att värdera dem som bra eller dåliga eller försöka förändra dem på något sätt. Bara observera dem med öppenhet och nyfikenhet. Flytta nu din uppmärksamhet till dina egna tankar. Notera hur dina tankar kan hoppa från ett ämne till ett annat. Vissa tankar passerar snabbt. Andra kan vara distraherande och ytterligare andra kan vara mycket svåra att släppa. Bara notera vad du tänker utan att försöka tvinga dig att uppmärksamma något ämne eller tränga undan ett annat. Försök att undvika att bedöma dina upplevelser som bra eller dåliga. Om du märker att du fastnar i eller dras med av en tanke, bara acceptera det och återför försiktigt din uppmärksamhet till att observera dina tankar när de uppstår. Tillåt dig att iaktta dina tankar en kort stund. Börja nu flytta fokus till att utforska hur du känner. Känslor, precis som tankar, kan variera. Under en kort tidsrymd kan du känna dig orolig och sedan lugn, arg och sedan kärleksfull eller sorgsen och sedan glad. Känslor kommer i vågor som ökar i styrka och sedan minskar igen. Bara notera vad du känner i just detta ögonblick utan att försöka påverka din upplevelse på något sätt. Tillåt dig att iaktta dina känslor utan att värdera dem. Notera hur de tilltar och avtar. Övergå nu till att iaktta hela din upplevelse. Hur din kropp känns, vad du tänker och vilka känslor som dyker upp. Om du märker att du försöker förändra din upplevelse på något sätt, bara notera det och återgå mjukt till att enbart observera. Om du fastnar i någon särskild sinnesförnimmelse, tanke eller känsla, använd då din andning för att förankra dig i nuet och återgå till att iaktta din upplevelse. När du känner dig redo kan du börja komma tillbaka till rummet. Föreställ dig hur du sitter i rummet och bli medveten om de olika sätt som du kommer i kontakt med det. Börja vicka på fingrar och tår och öppna ögonen när du känner dig redo.